Левіця приймало холодний душ Двічі на день Чи частіше Вітер такий приємний і бажаний улітку Став гостро пронизливим І колючим Валя ховалась від нього Загортаючись у хутріний комір Шкіряного пальта Анета навіть трошки насміхалась Що кутається, мовляв, не по сезону Та Валі було байдуже Вона кутала не себе Майбутню дитинку Пильнувала, щоб маля не змерзло, не застудилась десь там, у ній. Минув уже третій місяць, а Валя з насолодою відчувала, як важчий живіт. Чи не щовечора оглядала його перед дзеркалом, щоб переконатись у тому, що він росте. Та поки що нічого не помічала. Може, воно й добре. Поки ніхто не бачить, ніхто не знає, а довідається лихе око, зурочить». Пильнувати себе – улюблене заняття кожної жінки. Чоловіка, мабуть, також, але серед них менше охочих признаватись у цьому ганебному занятті. А жінка має ще й рідкісний, унікальний, недоступний чоловікові привід пестити, ніжати, голубити себе. Той солодкий час, коли у луні визріває плід. Тоді ти ніби й не для себе витрачаєш зусилля. Тоді все підпорядковане в високій, шляхетній меті. Йому в майбутньому. Для нього вітамінне, смачне, поживне. Для нього тепле, ніжне, лагідне. Для нього спокійне, приємне, привітне. Спокійне і приємне майже не виходило. Звичайно, вузьке коло обмежених осіб – яким довірене утаємничення у великий секрет для маленької компанії, поводилося з Валентиною як з імператрицею, яка чекає спадкоємця престолу. Ні, як з імператрицею, від якої імперія чекає спадкоємця. Антонета, та Зіна і Тетяна взяли на себе обов'язок охоронця Лона. В романах «Дюма» Валя читала, що такий офіційно призначався на час очікування. Головний охоронцей була Анета, як людина з вищою медичною освітою, першим заступником – Тетяна, мати двох дітей з великим практичним досвідом, помічником і виконавцем розпоряджень без права голосу з огляду на неповну на повну відсутність досвіду – Зінаїда. На одному з перших засідань цього комітету охоронців Батьком дитини офіційно затвердили Отто Даугеля. Затвердили майже по-комуністичному одностайно. Один голос Віктора проти, один голос Валентини утрималась. За решта Антуанетта, Маркіян, Зінаїда з Романом, Тетяна з Анатолієм проголосували з вигуками Банзай. Після повернення Валі з Норштадта Першими її гостями стали Маркіян з Антуанетою. Вони зателефонували, щойно переступивши поріг. Поки Маркіян переносив з багажника машини стандартний набір покупок, без якого поїздка за кордон вважалась такою, що не відбулась, Антуанетта розпочала розмову, яка за ефектом дорівнювала курсові психотерапії з елементами гіпнозу. Коли до неї приєднався, попрацювавши вантажником Марк, Валентина вже була готова підписувати хартію прав немовлят, першим пунктом якої зазначалося, що кожна немовля має право мати тата, котрий перебуває у законному шлюбі з мамою. Оскільки вище зазначений Гомосапієнс не просто мав місце бути, а ще й володів неймовірною кількістю чеснот, необхідних для призначення на цю високовідповідальну посаду. То питання знялося з обговорення кваліфікованою більшістю голосів, достатньою для подолання будь-якого найнахабнішого вето. Два проти одного. Тут мала і балакати немає теми, зітхнув, попиваючи смачний фруктовий час, який Валя завжди привозила з Німеччини Маркіян. Хочеш ще ні, однаково він, батько твоєї дитини, бо ти його дружина. Хоч поручайся, хоч гвалт кричи, тим паче, що інший кандидат на престол не претендує. Хіба судом змусиш визнати Віктора, що це його рук, ну, власне, не рук, ти розумієш, що це його, ну, його справа, його дитина. Але всілякі експертизи, тяганина, навіщо це тобі? «Валюшко, це справді тобі ні до чого?» – підключилася Нета. «Якби ще він наполягав, пропонував якісь рішучі кроки, тоді я розумію. А так?» «Час іде, Віктор мовчить». «Але ж він не заперечує», – кволо стрепенулась в останній спробі відстояти перевагу емоцій над здоровим глуздом Валя.